o, la, o, la, o sigui, la Junta de la Casa de Carles Figueres, va pensar amb en Maria Lorca, li van dir, va acceptar, em pensem que és una persona, molt, un referent aquí Figueres, pel que ha representat i, i pel que és, penso que és una persona que no només per Figueres sol, sinó per tota la comarca i per el coneixement que en té i l'activitat que n'ha tingut, em que és una, una persona que en aquest moments de canvi a davant pot donar, o pot donar, segur que donarà el la prestància i, i, i afrontarà la, la realitat o donarà suport en aquesta realitat perquè quedi ben, ben assolida